Capitolul 22 Unchiul lui Philip avea o veche prietenă numită domnișoara Wilkinson, care locuia la Berlin. Era fica unui preot și, ca ajutor de paroh, domnul Carey slujise ultima dată la tatăl ei, protopopul unui sat din comitatul Lincolnshire. La moartea acestuia, fiind desilită să-și câștige singură existența, domnișoara Wilkinson acceptase diferite angajamente ca guvernantă în Franța și Germania. Era în corespondență cu doamna Carey și, de vreo două-trei ori, își petrecuse concediile în casa parohială din Blackstable, plătind o mică sumă pentru întreținere, așa cum era obiceiul rarii oaspeți ai familiei Carey. Când se văzu limpede că e mai ușor să cedezi dorințelor lui Filip decât să li te împotrivești, doamna Carey îi scrise domnișoarei Wilkinson ca să-i ceară sfatul. Domnișoara recomandă Heidelbergul ca un loc excelent pentru a învăța nemțește și pensiunea doamnei profesoare Erlin ca o locuință confortabilă. Filip ar fi putut să stea acolo plătind 30 de mărci pe săptămână și ar fi putut să ia lecții chiar cu domnul Erlin, profesor la liceul din localitate. Filip sosi la Heidelberg în dimineața unei zile de mai. Un hamal îi duse bagajele pe un cărucior și Filip ieșie în urma lui pe poarta gării. Era un cer strălucitor și pomii de pe bulevardul pe care îl străbătură aveau frunzișul bogat. Lui Filip aerul îi se păru de o prospețime necunoscută și împreună cu timiditatea pe care o simțea, pășind pe făgașul unei vieți noi, printre străini, îi producea o bucurie amețitoare. Îl întristase puțin faptul că nu venise nimeni să-l întâmpine la gară și îl cuprinse din plin sfiiciunea când Hamalul îl lăsă la ușa principală a unei enorme case albe. Îi deschise un flăcă drunețe sălat, care îl conduse într-un salonaș. Încăperea era înțesată de mobilă îmbrăcată în catifea verde. În mijloc era o masă rotundă pe care se aflau un buchet de flori cu cozile înfășurate în hârtie creponată, ca osul unui cotlet de berbec. De jur în prejur erau frumos aranjate niște cărți legate în piele. Totul mirosea a mucegai. Curând intră în odaie frau profesor, aducând cu ea mirosurile de la bucătărie. Era o femeie scundă, foarte corpolentă cu cărlionți lipiți de frunte și cu fața roșie. Ochii ei mici străluceau ca mărgelele și atitudinea ei era plină de efuziune. Îl apucă pe Filip de amândou mâinile și îl întrebă ce mai face domnișoara Wilkinson, care stătuse în două rânduri la ea timp de câteva săptămâni. Vorbea când nemțește, când într-o engleză stricată. Filip nu izbuti s-o facă să înțeleagă că el nu cunoaște pe domnișoara Wilkinson. Apoi își făcură apariția cele două fiice ale doamnei Erlin. Lui Filip nu i se părură prea tinere, dar de fapt nu puteau să aibă mai mult de 25 de ani. Cea mai mare tecla era la fel de scundă ca și mai sa și avea același aer viclan. În schimb, avea o față drăgălașă și un păr negru abundent. Sora ei mai mică, Ana, era înaltă și urâțică, dar întrucât avea un zâmbet plăcut, Filip simți imediat că pe ea o preferă. După câteva minute de conversație amabilă, frau profesor îl duse pe Filip în camera pe care i-o pregătise și îl lăsă singur. Odaia era situată într-un foișor și ferestrele ei dădeau spre vârfurile copacilor din parc. Patul era așezat într-o nișă, așa că, dacă stăteai la birou, nici nu ți se părea că ai fi într-un dormitor. Filip își desfăcu bagajele și își întinse peste tot cărțile. În sfârșit, ajunsese și el să fie propriul său stăpân. La ora unu, clopoțelul îl chemă la masă și Filip îi găsi pe locatarii pensiunii adunați în salon. Doamna Erlin îl prezentă soțului ei, un bărbat între două vârste cu un cap mare cu părul blond care începuse să încărunțească și ochii albaștri blânzi. Îi vorbi lui Filip într-o engleză corectă, cam arhaică, pe care o învățase nu din conversație, ci din studierea clasicilor, și era ciudat să-l auzi folosind cuvinte pe care Filip nu le întâlnise decât în piesele lui Shakespeare. Frau Profesor spunea că instituția ei este o familie și nu o pensiune, dar ar fi fost nevoie de subtilitatea unui metafizician ca să descopere exact în ce constă diferența. Când se așeză la masă într-o încăpere lungă și întunecoasă, vecină cu salonul, Filip, copleșit de timiditate, constată că sunt 16 comeseni. Frau profesor se așeză în capul mesei și începu să împartă porțiile. Îi servea, făcând mult scomod cu farfuriile, același băietan neîndemânatic care îi se ușa. Și cu toate că se mișca destul de repede, nu știu cum se făcea, dar cei serviți primii terminaseră deja până să-și primească și cei din urmă porțiile. Frau profesor insista ca lumea să vorbească numai nemțește, așa că Filip, chiar dacă timiditatea i-ar fi permis să fie vorbăreț, se văzu silit să-și țină gura. Se uita la oamenii în mijlocul cărora urma să trăiască. Lângă frau profesor stăteau câteva doamne în vârstă, cărora Filip nu le acordă prea multă atenție. Erau și două fete tinere, amândouă blonde și una din ele foarte drăguță. Filip auzi că lumea le spunea Fräulein Hedvig și Froilan Cecily. Froilan, Cecily avea o coadă lungă lăsată pe spate. Cele două fete stăteau alături și sporăvăiau între ele râzând pe înfundate. Din când în când îi aruncau câte o privire lui Filip și, la un moment dat, una din ele îi spuse celeilalte ceva în șoaptă, după care amândouă o chicotiră. Filip în stânjenit, simțind că râd de el. Lângă fete stătea un chinez cu fața galbenă și un zâmbet larg, care studia la universitate, situația Occidentului. Vorbea atât de repede și cu un accent atât de ciudat, încât fetele nu izbuteau întotdeauna să-l înțeleagă și atunci ispugnea un râs. Râdea și el fără să se supere și atunci ochii lui oblici se închideau aproape de tot. Erau și vreo trei americani în haine negre, palis și cu pielea uscată. Erau studenți în teologie. Filip simțea accentul lor nazal din provincia Noua Anglie, cu toate că vorbeau nemțește, prost, bineînțeles, și îi privi cu suspiciune pentru că fusese învățat să-i socotească pe americani niște barbari scelerați și sălbatici. Mai târziu, când stătură o vreme în salon pe fotoliile țepene de catifea verde, Fräulein Ana îl întrebă pe Filip dacă nu vrea să vină cu ei la plimbare. Filip acceptă invitația. Formau un grup destul de mare. Erau cele două oficiale profesorului, celelalte două fete, unul dintre studenții americani și Filip. Filip mergea alături de Ana și de Fraulein Hedwig. Era puțin emoționat. Până atunci nu cunoscuse mai nicio domnișoară. La Blackstable nu erau decât fete de țăran și de negustori sau meseriași. Le cunoștea din vedere, știa și cum le cheamă, dar era timid și socotea că ele râd de diformitatea lui. Accepta de bunăvoie diferența pe care o făceau protopopul și doamna Carey între rangul lor înalt și cel al țăranilor. Doctorul avea două fete, dar amândouă erau mult mai mari decât Filip și se mărită se reperând cu asistenții doctorului încă de pe când Filip era copil. La școală văzuse vreo două-trei fete a căror modestie era umbrită de îndrăsnea la lor și care aveau cunoștințe printre elevi. Se povesteau despre ele niște aventuri și încurcături extravagante, foarte probabil datorite numai imaginației masculine. Dar Filip își ascunsese întotdeauna spaima pe care i-o inspira un dărătul unui dispreț suveran. Imaginația lui și cărțile pe care le citise îi inspiraseră dorința de a adopta atitudinea byroniană. Și se simțea sfâșiat de complexele morbide care veneau în contradicție cu convingerea că e de datoria lui să fie viteaz. Acum simțea că ar trebui să fie spiritual și amuzant, dar creierul lui părea gol și nici în ruptul capului nu izbutea să găsească ceva de spus. Freeline Anna, fica domnului profesor, îi se adresa adeseori dintr-un sentimental datoriei, dar cealaltă fată vorbea prea puțin. Se uita din când în când la el cu ochi scânteietori și uneori îi zbugnea brusc în râs, ceea ce îl făcea să se rușineze și mai tare. Filip simțea că fata îl o coate absolut ridicol. Mergeau pe coasta unui deal prin trepini și mirosul plăcut al acestora îi producea lui Filip o puternică încântare. Era o zi caldă și nu se vedea niciun nor pe cer. În cele din urmă ajunseră la o ridicătură din vârful care apăru valea Rinului, întinzându-se dinaintea ochilor lor în bătaia soarelui. Era o câmpie vastă care strălucea într-o lumină aurie și pe care se vedea în depărtare niște orașe. Prin mijlocul ei șerpuia panglica argintia a fluviului. În acel colț al comitatului Kent pe care îl cunoștea Filip, spațiile largi sunt rare, singurul orizont deschis îl oferă marea. De aceea, perspectiva imensă pe care o cuprindea acum cu ochii îi aducea în suflet un fior de încântare deosebită, de nedescris. Simțit deodată că plutește în al nouălea cer, deși nu-și dădea seama de acest lucru, simțea pentru prima oară ce înseamnă frumusețea și această senzație nu era deloc alterată de vreo altă emoție. Se așezară toți trei pe o bancă pentru că ceilalți plecaseră mai departe și, în timp ce fetele vorbeau într-o nemțească repezită, Filip, nepăsător față de apropierea lor, își desfătă privirile. Fii ce fericit sunt!" își spuse el pe negândite.